Ой, не займай мене, Ігоре. Ну, в принципі, я прийшов тобі допомогти. Тобі жертві великого бізнесу та родинних інтересів. Я напружуюся. Давай, спробуй. Намагаюся відкинутися на спинку свого офісного стільця та б'юся головою об стелаж. Ти знаєш, я хочу, щоб ти на мене реагував трохи спокійніше. Всі ми в одному човні, і треба, щоб хтось був капітаном. Відомо, що всім ми чекаємо на підвищення, різке підвищення. Інакше навіщо нам просирати тут свої молоді руки? Тепер, що нам треба? Цей човен довго не пливтиме. Тому нам треба вже встигнути все зробити. Хто першим тікає з пошкодженого човна? Пацючки. І ми з тобою маємо обрати пацючків. Зрозуміло? І я пропоную, щоб пацючками були Вікуся-Ногуся та Степан-Баран. Як? Нічого план? Він хоче, щоб я був спільником. «А потім?» – питаюся я. «Ну, потім буде потім, якщо буде. Головне, щоб було, чи не так? Про потім ми подумаємо завтра», – промовляє мудрий Ігорко, український Скарлет Охара. «Ти знаєш щось про метод компіляції?» Ну, ним зазвичай користуються скороспечені кандидати наук. Ігорко підморгує. Мабуть, когось має на увазі. Я знаю про цей метод. Я ж був студентом. Ну, тоді все просто. Залазиш на Google, що знає все про всіх. Задаєш слово для пошуку. От, давай, друкуй. Іноземні інвестиції. Так. Пішло діло. От бачиш, скільки представників людства цікавилося цією проблемою. Ні, ти тільки подиви. А скільки вони налабали? О, скільки сторінок, скільки доповідей, скільки думок. Відкрий кілька з них та повитягуй свої проблеми. От і все. Тут усі таке роблять. Ну, як тобі сказати, посміхається Ігорко. Добре, з цим я впораюся. А що далі? О, а далі ще простіше. Віддаси секретарці. Це мені каже мій спільник Ігорко. З секретаркою в мене проблеми, натомість кажу я. Секретарки немає десять. З Христинкою? Дивно. Та я її взагалі днями не бачу. А в тебе вже з нею проблеми. Ти часом не суперконфліктна людина? Ну, я пояснюю, що теж її не бачу днями. І що це і є моя проблема. А знаєш, іноді краще декого не бачити. Повір мені на слово. Заспокоює мене Ігорко. Залишай матеріали на столі, Едик забере для Вікторії. Вона цього разу зводитиме. Хоча знайне майбутнє, що бути міжнародником у наших умовах означає, крім усього іншого, ще й зводити всі тупі папери та перетворювати їх, ахалай-махалай, на один величезний тупезний папір. Перед тим, як залишили мене в обіймах тяжкої праці, Ігорко проголошує – «В муках народжуватимеш ти папери свої!» Він хрестить мене. «Амінь!» блазень! Хоча воно б посміялося. Вдома я бачу його. А не минулої року. «Де ти було?» Кидаюся левом на нього. «Чекай, чекай. Що за допит? Ми хіба одружені?» Воно перебуває в грайливому настрої. То як справи? Я кажу, що втомився і мені не до балачок. Спати хочу. В мене робоче отруєння. Воно гегоче. То спи? Я і так про все знаю. Просто скучив. Думав почути твій голос. Я злюся. Скоуперувався з ігорком. Непогано для першого етапу. А відразу тобі скажу, що похитнути позиції Вікторії вам буде важкувато. Ви ж не розумієтеся на масажі простати. А спробувати зробити Степана можна. Схвалюю. Дзвінок. Стас, завтра вирушаєш до Запоріжжя. Це ще навіщо? Нахабно питаю я, бо ліміт мого терпіння щодо Валерія Леонідовича, а це якраз він, на сьогодні вичерпано. Ліміт у Валерія щодо мене був необмежений. Будеш брати участь у церемонії відкриття Алеї Героїв. Господи, нісенітниця якась промайнула в моїй стомленій голові. Зараз відривай від крісла дупу, прямуй до бухгалтерії, поки вони там ще сидять. Візьмеш гроші на представницькі витрати. Купиш їм належний подарунок. Кому? Героям? Запитує. Це не твоя справа кому. Тим, кому треба відповідає Валерій. Трохи роздратовано. Мабуть, я помилявся щодо меж його ліміту. Слухайте, а чого ви, мене, фахівця з міжнародних питань, пхаєте їхати до українського міста?